«Повір мені, Бекко», – сказала Піп, стишуючи голос, майже до шепоту. «Це важливо. Дуже важливо. Будь ласка». Кілька секунд Бекка просто дивилася на неї, широко розплющеними, блакитними очима. «Гаразд, вона встала зі стільця. Ходімо в приймальню». Цього разу кімнатка здавалася ще холоднішою. Бекка всілася на найближчому до дверей дивані і закинула ногу на ногу. Піп сіла на іншому краєчку і повернулася до Бекки. М. Тож.